Забудь річка. Головна героїня роману, столичний юрист Уляна Кравченко, повертаючись до Києва з Очакова, пробуває на дорозі два колеса автівки. Допомогти молодій жінці погоджується інший випадковий водій – Степан Шагута. Однак, як з'ясовується згодом, це ім'я для родини Уляни – знакове. Саме під ним, рятуючи один одного, колись на фронт пішли троє товаришів син сотника ОНР Святослав Ліщинський, комсомолець Павло Соколенко та польський жовнір Степан Шагута. Їхні імена, як і долі, переплуталися і сплилися в один клубок і в одне ціле, в одну патрійну долю – долю українця на війні. Так минуле наздогнало сучасне. Уляна і Степан починають власне розслідування життєвих історій своїх дідів. Сторінки роману «Забудь річка»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 Потім був базар із гіперактивними продавцями, горами борвистих спецій та безліч шитого ж та литового непотребу. А ще смажені каштани та вареного великих кастрюлях кукурудза. Хочеш пшонки? запитала Уляна. Пшонки? Того що прокурор, не зрозумів він. Ні, той, що кукурудза, він розвів руками. А у нас в армії пшонку звали пшону кашу. Кашу, перекривила Уляна. Знаєш, як кажуть в Одесі, навіщо мені так довго казати кукурудза? Якраз ще 10 разів скажу пшонка, пшонка, пшонка, пшонка. А потім вони вступили на Галацький міст з його натовпом рибалок і лісом зводились по обидва боки.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 На вулиці Істеклялі, яку путівник розписував як центральну торгову, вони побачили колону демонстрантів, що несли прапори та не туристам транспаранти, невлад вигукуючи якісь гасла. У кільватері так само колоною йшли поліцейські, вдягнуті обране жилети з шоломами в руках та й на поясі. Дехто з них тримав навіщо схоже на невеличкий гранатомет, певно, з газовими гранатами. Серйозно тут у них похитала головою Уляну. Степан, якого після піратських калашів складно було чимось здивувати, тільки знизав плечима. Вони пішли далі, роззираючись на вивіски та вітрини. Уляна за жіночою звичкою не могла обминути крамниць із різноманітними лахами, хоч Степан і попереджав, що центр міста не найкраще місце для покупок. Але Уляна не мала в купляти щось, хіба що витрішки. Вона ходила поміж вішаками, прикидаючи на себе кофтини та сукні. На її розміра, точніше відсутність такого, тут усього було, як кажуть на Голичині, до кольору, до вибору.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 Якась жінка кидала уривчасті фрази у мікрофон, колонки до якого тримали на голові двоє дядьків, утворюючи таку собі мобільну сцену. При тротуарі неподалік було припарковано дві броньовані цистерни з водою та згротований автобус для незгодних. «Дивися, оце люди воюють, – сказала вона Степанові на техніку. – Це вже серйозно, не те, що у нас постояти, поспівати». «Мабуть, це справжня опозиція, – припустив він. – От як би у нас була справжня опозиція, – замріяла про Уляна. Оляна?» Вони гуляли у буквальному сенсі, не шкодуючи ніг, а коли б втомлювались, зупинялися біля яток з кокаечем, де велетенські матки баранячих кишок, немов бабуся на пряже, були настромлені на жорна веретина, яке повільно крутилося перед вогнем, а вправні турки великими ножами нарізали смажено на дрібні шматочки, присипаючи зелені та спеціями, і пательня шкварчала, немов голодна істота, і лаваш тремтів під руками кухарів. Бо після чотирьох місяців у піратському полоні людина має право на свято. Як та, що була у піратів, так і та, що чекала та баба за зимовому Києві. Усі захоплюються турецькими солодощами. у Ляні ж більше приспали до смаку гострі наїдки. Мабуть, через звичку до південної української кухні, яку добряче присмачили перцем місцеві гагаузи, чесником болгари, бринзою молдавани, а може навпаки, бринзою гагаузи, перцем болгари, бо все одно воно врешті перемішалося і всі вони разом з українцями готують та їдять одні й ті самі страви – безарабські і таврійські. І той, хто виріс на них, погодиться, що київська кухня к Зараз же Уляна відводила свою південну душу і давала волю нервам, затиснутиму лища вже кілька місяців. Тому вгризалася зубами в кефте і лахмаджуни, запиваючи їх айраном та селепом і отримуючи незнайому чи то забуту насолоду від їжі. Степан дивився на неї, не мов би бачив уперше. «Не хочеш, просягала вона йому яку навіть гарячу гизліме?»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 Так чуєш, моя бабуся в Очакові стала більшою патріоткою міста, ніж тамтешні. Навчилася готувати усі місцеві страви. І мама лигу, і ті самі микичики і вертути. Ти любиш вертути? Ніколи не їв, усміхнувся Степан. Ти не їв вертут? Боже, який жах. Треба маму попросити, щоб не пекла. Бабуся робила надзвичайні вертути з трояндовим варенням. Трояндовим варенням? Тобто варенням з троянд? З роз? уточнив він по-справжньому здивований. Ти що не знаєш? Ти ж в Херсоні вчився. Вчився, але ти, мабуть, не повіриш, у нас в мереходці варення стоянди в їдальні не подавали. А з горіхів? З яких? Волоських. Це в меду? У Греції такі є. Уляна засміялася не знати чому. Ой, чурка не українська! Тебе ще вчити і вчити. Горіхи зривають зеленими, ще коли шкаралупа не сформувалася. Чистять, як картоплю і варять варення. А вони тим часом бруднять усе коричним соком, який нічим не відмиєш і все місто ходить з коричневими руками.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 Вона знову засміялася. Янтар, на галичині, кажуть, бурштин, а комахи насікомиє. Він не образився. Я знаю, що таке комахи. Але не знаю, що таке вертути. Так от слухай. Бабуся завжди мене брала тісто витягувати. Воно має бути таким тонким, що в газету можна через нього читати. Ми його витягували на кулаках. Я таке бачив в Індонезії, пригадав він. А потім вони його розкручують в повітрі об стіл. Бац. Ніякий не бац, не вигадуй. Ні, справді, там теж такі пиріжки є, як оці шати їла, як їх. Гезлеме. Мабуть. Ну так правильно. Якщо потім це тісто посипати бринзою і склати вдвічі, будуть м'якічики. Якщо м'ясом, то турецькі гізлеме. Тільки їх смажать без олії. А для вертути тісто розкладають на полотні, посипають начинкою, а потім з одного краю піднімають, щоб тісто само по собі скрутилося в рулет. Тоді він виходить легким і ажурним всередині. І печуть духовці. Смачно неймовірно. А ще бабуся робила штрудлі. Знаєш, що таке штрудлі? Знаю, звісно, рулет, пиріг такий. А от і не рулет. Пиріг – це штрудель. А штрудлі – це коли зробити вертуту зі смеженою цибулею, а потім її нарізати на шматки, покласти на м'ясо з картоплею і отушкувати в казанку. Я їх терпіти не могла, а зараз, здається, з'їла б. Вона заплющила очі, уявляючи казанок із штрудлями, і знайшла своєю рукою його долоню. Ну все, треба братися за твоє виховання. Вони вечеряли у ресторані, де подавали турецьку долму, або ж голубці у виноградному листі, які так люблять готувати на українському півдні. Грецьку мусаку, яку Уляна з дитинства знала у виконанні бабусі, а українці навчилися готувати у понтійських греків. Та місцеве вино, яке цілком можна пити, якщо ти звик до дикуватого смаку нашого домашнього південного напою. У ресторані не було велолюдно, зважаючи на сезон, а точніше миш сезоння, яким є березень в Стамбулі. З динаміки лунала негучна турецька музика, яка не заважала розмові, і офіціанти не були нав'язливими, цінуючи клієнтів, які у цей нещедрі на відвідувачів час обрали саме їхній заклад. І саме тут Уляна нарешті наважилася поговорити про те, що її найбільш хвилювало. Поки офіціант приймав замовлення і розливав покелах вино, вона подумки репетирувала першу фразу, але сказати щось особливе однаково не вийшло. Фраза прозвучала до болю банально. Знаєш, поки тебе не було, мені телефонувала Марина. Марина? Степанові брові зійшлися над переніссям. Так, Марина Шагута. А, Марина. Він зітхнув чи то з полегшенням, а чи то із суттю чоловічої готовністю витерпіти неприємну розмову. Твоя дружина. «Так, я тобі не розповідав про цей прискорбний факт моєї біографії». Уляна від напруги постукала пальцями по столу. «Ти одружений». «Одружений», – кивнув Степан. «Був». «Був», – уточнила Уляна, яка вже мала цю інформацію з інших джерел. «Правда?» «Правда. Розлучений за згодою сторін у Херсонському Захсі». «У Захсі? Тобто дітей не було?» «От що значить юрист?» «Залізна хватка», – Степан посміхнувся і взяв її за руку. Не було дітей. Та й родини фактично не було. Перед випуском всі курсанти знають, треба женитися, щоб було кому з рейсів чекати. А дівчата теж розуміють. Курсанти, женихи перспективні, бо з огранку будуть ходити, довгі плавання, імпортні шмотки, бони для валютних магазинів. Я дуже швидко відчув себе гаманцем на ніжках. А чому тоді страхувався на її користь? А на кого мені страхуватися, щиро здавався Степан? Тебе ж тоді ще не було. А так, може, хоч поховаю, якщо будеш оховати. Не кажи так, Уляна стисла його плече. Він посміхнувся. Ну і як сподобалася тобі Марина? Не сподобалася. Якась вона холодна, прагматична і зовсім не від тебе, чужа. Чужа, правда. Бо знаєш, з тобою я почуваюсь так, наче ми давно знайомі, наче ми рідня. Це було приємно чути, але Уляна відпустила його руку і зіщувувалася. А от щодо рідні давай докладніше, бо щось мені муляється тема. Звідки твій батько родом? Тільки точно. Ми вже говорили про це на дві третини з Галичини. Уляна нетерпляче поматала головою. А саме? Степан стенув плечима. З Тернопільщини. А точніше? Бережани. Є там таке містечко. І справді є. Уляна закусила губу. Пам'ятаєш, я тобі казав, що мого діда заарештували перед війною з документами його приятеля Степана Шагути. Ну. Так от, це було теж під Бережанами. Я у мами перепитала. Ну то й що? Він ніжно взяв її долоню, притягнув до свого обличчя і ледь торкаючись губами, поцілував. Я перепитала у мами. Вона сказала, що справніші Степан Шагута пішов у ліс. У ліс? Степан замислився. Тобто до бандерівців? Так. Тобто ти хочеш сказати, що цей приятель твого діда і є мій батько? Що він сидів у таборі як бандерівець? Цікаво. Але це ще не вся історія з педантичністю справжнього юриста, уточнила Уляна. Друга її частина полягає у тому, що мій дід з документами Степана Шагути із заслання був мобілізований до Червоної армії, воював з німцями і у 44-му році пропав безвісти. Та ну, отож. А якщо пропав безвісти, це могло означати, що потрапив до полону. Ти ж казав, що твого батька посадили за те, що в полоні був. Степан замислено потрусив головою. Чекай, чекай, що це ти хочеш сказати? Що мій батько. «Так, твій батько – це мій дід. Моя мама – твоя сестра, а я?» «Моя племінниця?» – звів брови вгору Степан. «Точно, – кивнула Уляна. – І ти спиш з власною племінницею. Або не богою. Чи, як кажуть на Галичині, сестріницею. А це інцест. Та ну тебе». «А що ну? Точно тобі кажу». Обличчям Степана пробигла тінь, він замислився. «Ні, так не вийде. Тут без чарки не розібратися. Гарсон». Поки офіціант наливав вино, Степан зосереджено малював щось пальцем на скатертині. Потім, не відпускаючи хлопця, знову одним духом вихилив келих і пальцем звалив йому повторити. Уляна дивилася на це, посміхаючись самими кутиками губів. «Отже, може вийти, що ти мені рідний дядько. Знаєш таку коломийку? Як я косив, вуйна жала, як попросив, вуйна дала. Я не винен, вуйна винна, вуйна дати не повинна. Ти серйозно?» – Степан явно ототерив від почутого. Уляна розвела руками. «Є такий варіант. Але є інший, що мій батько справжній Степан Шагута, той, що пішов в УПА. І такий, як і внула Уляна. З віргідністю 50%. Степан похитав головою. Хоча ні, ти права, мого батька з німецького полону взяли. А що, з УПА він не міг потрапити в полон? Або просто в концтабір? Міг. А як же ж тоді?» Уляна відчула, що трапляє під вплив власних аргументів. Як казала бабуся, що все життя проробила вчителькою, пояснював, аж сам зрозумів. Ну а що сам батько розповідав? Хоч одним словом, не міг же він зовсім нічого не казати. Казав, що контузія, нічого не пам'ятаю. У нас в університеті це називалось закос по кризі, тобто по психоневрології. Дуже помічний від воєнкома і прокурора. Юристи в усі часи залишаються циніками. Мабуть, погодився він... Знаєш, я в Сургуті не один такий був, у кого батьки сиділи. І фактично ніхто нічого про своїх не знав. Навіть між собою про це намагалися не говорити. Чи то боялися. Знаєш, я думаю, це у нього зі слідства залишилося. Нічого не знаю, нічого не чув. Ну, якщо він розумний чоловік, то так і мало бути. Не буде ж він слідчому зізнаватися, що воював в УПА. То ти думаєш, що він все-таки з УПА? Вона знизила плачима. Не знаю. І що далі? Далі треба дізнаватися, ким все-таки був твій батько. Уляна посміхнулася. Мені подобається думка, що ми родичі, але геть не гріє ідея, що ти мамин брат. Степан замислився на хвилину. Але і простіший шлях. Генетична експертиза. У моряків ця тема популярна, бо дружини то переношують по півроку, а то шестимісячних родять. Уляна пирснула. І таке буває. А як же? Так, складно вам морякам. Не просто. Уляна раптом посерйознішала. Але генетична експертиза добра тільки тоді, коли морально готовий змиритися з її результатами. Ти готовий? Так, по-чоловічому не відповів Степан, дивлячись їй просто у очі. А мені, якщо чесно, треба подумати.